Idag den 27 juli så har vi med oss Stefan Björnshög ifrån gruppen Destiny. Sommarprat på Pirate Rock. Det låter något det. Men det blir nog inte så mycket prat om sommaren som om musik i olika former. Jag heter Stefan Björnshög och jag spelar bas i Göteborgsbandet Destiny. Och det har jag gjort ända sedan 1982. Utan paus. Ja, jag har väl gjort vissa andra saker också. Men mycket av mitt vuxna liv har koncentrerats kring det här rockbandet som du kanske har hört talas om. Har du inte gjort det så ska jag berätta lite grann om det under de här timmarna. Jag har även hållit på med musik i form av att eh, jobba på radio just. Även om det var några år sedan jag satt i en radiostudio senast. Jag bl Bland annat på Riks-FM och eh, Radio Match som aldrig har funnits i de stora städerna utan den fanns i det mindre städer bara. Eh, radio City en station här i stan för länge sedan. Sådant som honom blev Mix Megapol och även Z-Radio som var en av de roligare platserna att jobba på. Sen har jag även arrangerat spelningar på Musikens hus, jag har drivit en nättidning och så vidare. Men mer om det längre fram i programmet. Just nu så tänkte jag att jag skulle introducera dig till Destiny, om du inte någonsin hört oss tidigare. Och det gör jag med en låt från vår senaste platta som heter Climate Change och låten heter Sabotage. Jag har alltid haft musik omkring mig men jag var inte jätteintresserad från början och på skollektionerna på musiken så var jag inte intresserad alls, särskilt inte när de tyckte att man skulle sjunga för det tyckte jag var ganska mesigt när jag gick i låg- och Givetvis så hade jag lite skivor och lite singlar som jag fick när jag var liten, Hepstores till exempel var väl ett av de första, Beatles givetvis. Och sen kom ju 70-talet och då var det ju mycket hårdrock. Det var ju Deep Purple och Nazareth och jag Heap och allt möjligt. Fast det var ingenting som jag direkt engagerade mig utan det var mer att jag hörde musiken hos kompisar som hade de här skivorna. Själv var jag mest intresserad av fotboll och bygga hydda och sådana grejer. Men på högstadiet så började intresset för musik komma. Jag hade en kamrat som hette Roger Henriksson som spelade lite gitarr. Och så fick jag höra musik som fångade mig direkt. Det var ett band som förmodligen ledde in mig på hårdrockens tecken. De hette Backman Turner Overdrive. och De släppte en platta som heter Not Fragile. Och där fanns det otroligt många grymma låtar. Och Roger han gillade dem även om han föredrog status quo. Som jag tyckte var lite tråkigare och jag tyckte de var lite upprepande. Men han spelade gitarr och vi hade en annan kille i som också spelade gitarr. Och när vi började närma oss slutet på nian så funderade vi lite grann på om vi skulle försöka starta ett band. Problemet var ju att jag kunde inte spela något instrument. Men så skulle jag faktiskt flytta till USA i ett helt år. Och då tänkte vi att medan jag är i USA... Så lär jag mig spela bas. Och när jag kommer hem igen, för jag skulle bara vara där i ett år. Så bildar vi ett band. Och börjar spela hårdrock. Tänkte jag i alla fall. Och bandet som sagt, vad som fick in mig på den stilen. Det var ju Backman Turner Overdrive. Och här skulle föra låten Not Fragile. komma till Amerika som 17-åring och gå på high school. Det var ju givetvis ett, ett stort äventyr för mig. Egentligen så var det inte meningen att jag skulle gå i skolan överhuvudtaget utan jag skulle bara följa med hela familjen. Men för att få lite kompisar sånt där så hade min far en diskussion med rektor på en av de här skolorna och frågade om jag kunde bara vara med så gott jag kunde. liksom Inte riktig utbildning. Och det gick rektorn med på. Tyvärr så berättade han inte det för de andra lärarna. Så när jag inte pluggade så hårt som de tyckte att jag skulle göra så började de bli irriterade. Vilket jag inte förstod en efteråt. Kan bero på att dels så var jag väldigt sportig och aktiv på den tiden och spelade mycket basket. Var ganska duktig på det faktiskt. Och i USA på den tiden i alla fall var det väldigt stort med sport viktigt. Skollaget var ju en ära att få vara med i. Och jag blev faktiskt uttagen till att spela med skolans basketlag. Men det var en massa konstiga regler. Det blev lite kulturkrock där. Jag var tvungen att klippa av mig håret och jag var tvungen att gå i kostym. Och man fick inte vara ute efter klockan tio på kvällen om man skulle gå upp två timmar innan skolan varje dag och träna med laget. Och det där tyckte jag lätt så kul. Så jag avböjde helt enkelt att vara med i basketlaget. Och det har jag förstått sen att det var ju nästan en förelämpning mot skolan att inte vilja vara med. Och sedan hade de ju lite andra regler som var annorlunda än i Sverige. Man hade ju inte schema på samma sätt som här. Där man har kanske 16-18 olika ämnen som man ska gå i. Utan man hade tre ämnen man var tvungen att välja. Amerikansk, 1900-talshistoria, engelska och gymnastik. I övrigt då kunde man komplettera schemat med ämnen som man själv var intresserad av. Jag valde eh, teckning, maskinskrivning och arkitektteckning. Jag Jag kommer inte ihåg vad det hette riktigt. Och någon grej till som jag inte minns. För jag var ju tvungen att göra någonting. Eh, och så började man då dagen med något som heter homeroom när man satt i 20 minuter så gick de igenom vad som skulle hända under den dagen och det var alltså samma schema varje dag så du började med homeroom sen kanske du hade gymnastik och engelska och så vidare och då såg varje veckodag exakt likadan ut och så var det olika elever i olika klasser beroende på vad man hade valt för någonting så var det där homeroomen var egentligen enda gång man träffade sin klass och kom man då för sent till någon lektion eller var ute och sprang i korridoren under lektionstid och inte hade ett pass. Då fick man gå till rektorn. Och så fick man en, en prick på sin permanent record. Och det ville ingen ha. Och då fanns det en sätt att slippa det. Nämligen att göra armhävningar inför hela klassen. När sådana här situationer hände. Och det hade jag ju aldrig hört talas om. Det fanns ju inget sånt i Sverige. Jag tyckte det rätt så himla dumt. Och det hände ju någon enstaka gång att även jag kom för sent givetvis... Och då fick jag ju välja då gå till rektorn eller göra med armhävningar. Och de flesta valde ju att göra armhävningar, men det gjorde ju inte jag. Jag tänker inte sitta eller stå framför klassen och göra armhävningar. Och det var ju också lite provokativt tyckte de då. Men för min del spelade det ju ingen roll för jag visste ju jag skulle bara vara där ett år så spelade det ingen roll om jag fick någon prick i mitt protokoll eller permanent record. Då. Till slut fick de ju nog i alla fall. Så efter ett halvår så tyckte de att jag behövde inte vara på skolan mer. Men nej, jag vill ju det. För jag hade lärt känna lite folk där. Så jag tyckte att jag kunde få vara kvar i alla fall. Men det blev en kompromiss. De sa att du kan gå de första tre timmarna på an Och så får du gå hem sen. Och då tänkte jag att då kan jag lika gärna sova de timmarna. Så första halvåret gick jag i skolan där jag kände folk. Andra halvåret så fläggade jag bara runt. Och lärde kända andra människor. Gamla hippisar och grejer. Och jag var också på min livs första rockkonsert och det var Thin Lizzy i Minneapolis St. Paul i Minnesota. De hade precis släppt Bad Reputation och jag hamnade längst fram och äntligen fick jag se några av mina idoler på så nära håll och när Filinot sträckte fram handen så tog jag tag i den och skakade hans hand och jag var så exalterad att jag kunde liksom inte släppa handen. Så han fick slita sig loss. Och det var en upplevelse, ska jag säga. Och därför så tänkte jag bjuda på en låt från just från Bad Reputation. Opium Trail. satsa på musiken på allvar nu. Det första jag gjorde var att byta bas till den jag ville ha egentligen. Och Mina stora basförebilder på den tiden det var ju Gereli från Rush, Chris Squire från Yes, Graham Goldman faktiskt från Tennessee och alla de spelade på Rickenbacker 4001. Så jag lyckades övertala min far att jag skulle få byta och köpa en sån istället. Ehm och det var ju en otrolig häftig upplevelse när man äntligen fick den här basen som man bara hade sett på bild tidigare. Den var lite annorlunda att spela på men den såg ju så fräck ut och ljudet var ju underbart. Så när vi väl kom hem till Sverige lite senare i året på sommaren så sökte jag upp mina kompisar. Och så skulle vi sätta ihop det här bandet jag nämnde tidigare då. Men det blev inte så länge jag stannade bara ett par veckor i bandet. Vi han väl knappt repa och det berodde på att de hade en ambitionsnivå som var över vad jag kände att både jag och bandet skulle klara av. Vi var ju inte speciellt duktiga, vi kunde ju knappt lyra. Och då hade de ändå tänkt sig att nu ska vi spela in en skiva här. Och det tyckte jag lät dumt. Och sen hette ju bandet också High Qualified. Och spela in en skiva och inte vara high qualified under det namnet. Det kändes som att det kan jag inte ställa upp på. Så jag hoppade av bandet helt enkelt. Men först föreslog jag att vi skulle byta namn till Avenger. Det ville de inte. Men de bytte så småningom efter jag hade slutat i alla fall. Men det är en annan historia. Ja, lite besviken var jag givetvis. Och så hade jag haft, köpt med mig en massa LP-skivor från, från USA. Och jag hade ingen stereo. Så att jag tänkte att. Ja, det blir nog ingenting med musiken i alla fall så att jag, jag säljer basen och köper med en stereo och det gjorde jag också. Men det var ju ett stort misstag. Fast jag inte hade tränat speciellt flitigt och hållit på med bas så himla länge så kände jag ju bara efter någon månad att det här går inte, jag måste ha en bas. Men jag hade ju inte råd att köpa tillbaka den där för jag hade ju köpt en stereo. Så vad skulle jag göra? Jo, jag sökte jobb på McDonalds faktiskt som var ganska nyöppnat i Göteborg. Det fanns bara en i Brunnsparken. Och då kom jag till det där som jag hade stångat med ett år tidigare. Jag var tvungen att klippa av håret för att få det där jobbet. Och det gjorde jag faktiskt för att jag tyckte att en bas var viktigare. Så jag jobbade två månader efter skolan och på helgerna. Jag gick gymnasiet på den tiden. Tills jag hade tillräckligt mycket för att köpa en ganska risig Fender Precisionsbas eh, på en affär som jag tror hette Malmqvist Musik eller något sånt där. Jag minns inte riktigt. Jag var aldrig nöjd med den där basen i alla fall. Men eh, jag var ju tillbaka i eh, musikvärlden igen, dock utan band. Så jag begår mig ner till en musikaffär och tittade bland alla lappar där man sökte medlemmar om det var något band som eventuellt sökte en basist Och då hittade jag två killar, John Proden och Peter Lundgren, gitarrister respektive trummis som sökte då bassist. Så jag provspelade för dem och de var nog mer imponerade av min basgitarr och min nya basrigg som var en piv än ur mitt spel, men jag fick i alla fall eh, jobbet i bandet. Och vi började repa nere i Gårda, där vi byggde en ny replokal. Precis under den legendariska rockklubben RPM. Och eh, vi hade väl aldrig något namn. Vi diskuterade det här lite grann. Jonan tyckte vi skulle heta Presence Han gillade Led Zeppelin mycket, och jag tyckte att vi skulle heta Destiny, men det blev aldrig något bestämt. Utan det beror på vem man frågar Helt enkelt vad vi skulle kalla oss Sen löste det sig Automatiskt för att jag blev inte kvar I bandet så länge Jag fick tips om en gitarrist För vi ville ha två gitarrister Och han kom med i bandet Och sen tyckte han att jag var inte bra nog Så att han övertalade de andra att byta bassist Vilket de gjorde också då Så det var ju lång näsa på mig där Men jag fick i alla fall en liten tröst i att samma år, sommaren 1980, fick jag åka över. Eller fick jag valde att åka över till England. Jag var 20 år, Reddingfestivalen skulle gå av stapeln i augusti. Och på den så spelade i princip alla New Wave of British Heavy Metal band som blev stora så småningom. Det var inte många i Sverige som kände till dem då, men jag hade hört på en... Som från England som heter, eller ett radioprogram från England BBC som hette Friday Rock Show med Tommy Vance där de spelade sån musik hela tiden så jag var faktiskt väl bekant med både Iron Maiden och Defleppar och allt vad det var innan de blev stora och nu spelade de på den här festivalen. Och ett annat band som spelade där det var det legendariska 70-talsbandet Budgie som var ett av mina absoluta favoritband. Och det var faktiskt därför som jag fick tummen nu och verkligen åkte över eh, för att se festivalen. Fast jag åkte helt själv då. Men det gjorde ingenting. Vad som helst för att få se Budgie. Och därför måste vi ju höra på dem nu givetvis. Och då blir det en låt från deras femte album som heter Bandolier. Och låten är mål i en vanlig Budgie-tradition. är lite humoristisk och heter Napoleon a Part 1, Napoleon a Part 2. the light covers up my doorway flickering light never run away grym upplevelse att vara i England och se alla dessa fantastiska band. Kan ni då visa upp den där affischen som var det för folk? Har du sett alla de banden? Och det har jag ju givetvis. Så fylld av inspiration så kom jag ju hem till Sverige igen och tänkte att ja, ja. Jag får väl söka mig ett nytt band igen. Så att jag... Var nere i musikaffären och kollade ännu en gång efter band som sökte bassist för några. Men så, jag kommer inte ihåg om, om, om det var en annons eller om jag på omväg jag fick höra talas om dem Men det fanns en gitarrist som hette Ulf Genevall som var fantastiskt skicklig. Och han höll på att sätta ihop ett nytt band eh, som behövde basist Så på något sätt fick jag kontakt med honom i alla fall. Men jag hade faktiskt gått på samma gymnasium då pratade vi aldrig med varandra men jag kände ju igen honom. Och jag kom med i det bandet och Uffe han ville ju gärna att det skulle vara lite en blandning mellan Deep Purple och Jimi Hendrix i stilen för det var hans stora förebilder då. Och han skrev musik hela tiden. och vi repade typ 3-4 gånger i veckan och vi repade kanske fem timmar åt gången och varje rep så skrevs det en låt. Och det var under det här knappa året som jag spelade med det här bandet som så småningom fick namnet Refug. Det fick det för att han ville ha ett svenskt namn och jag tyckte det var trönt. Så jag tyckte om vi heter Refug så påminner det lite grann om engelska, tyckte jag då. Och det, det var han med på då, va. Eh, men som sagt, var, efter att ha repat så mycket, så många timmar och skrivit så mycket nytt material, även om jag inte skrev själv, så var jag med i arrangemanget blev jag givetvis en skickligare basist än jag var tidigare. Vilket kändes bra, för nu skulle ingen få byta ut mig någon mer gång för att jag inte var bra nog. Och efter lite olika medlemsbyten, vi fick aldrig tågen någon sångare, så gjorde vi lite gig också, instrumentalt. Så det blev ju nästan en slags rock-fusion-musik. Och det lät jäkligt bra, och de som såg oss var väldigt imponerade också. som sagt, Men det var ju Uffe, det var ju han som var stjärnan, även om han inte försökte vara det. Men han spelar ju så otroligt bra i här. Så det var en skola nästan för mig kan man säga. Men så skulle jag ju då så småningom rycka in i lumpen. Och det försvann ju en massa tid där. Och Uffe han, han blev frälst. Så han bestämde sig för att inte fortsätta med det här bandet. Så efter ett år i lumpen så var det dags att leta band igen. Ner i musikaffären. Och leta efter det band. Och då var det... Återigen ett band som tränade i örgryte faktiskt. En trummis och två gitarrister som sökte basist Och den ena gitarristen han hette Magnus Österman. Jag kom dit och testade och de tyckte ju att det lät så himla fräckt för de hade aldrig haft någon bassist överhuvudtaget igen. Så var det att det var en bas där gjorde att de blev imponerade. De skrev faktiskt jäkligt bra musik också. Det var tung Black Sabbath liknande musik så det det passade ju mig väldigt bra. Men jag tyckte kanske inte att trummisen var riktigt, riktigt bra. Det så skicklig hade jag ju blivit så jag kunde börja ställa lite krav på andra också. Så jag sa det att jag ska åka över till Amerika igen här och hälsa på kompisar. Jag är borta i tio veckor. Om ni har bytt trummis till jag kommer tillbaka, då går jag med. Och det gjorde de. Inkom... En trummis som heter Björn Sentergran som faktiskt har varit med en sväng i Refug när vi satte ihop det bandet i början på karriären. Han har också spelat med slobobands undergång Och så kom Jon Proden tillbaka, eller tillbaka. Han, han var ju med i det första bandet som jag pratade om tidigare. Eh, också gitarrist då. Och så fick vi faktiskt med en tjej på sång som heter Tres Hanseroth. Och nu gällde det ju att hitta på ett bandnamn igen. Och vi valde att kalla oss för Hexagon. Men det blev inte så himla länge. För att det fanns ett företag som hette så. Och vi tänkte att det, det kanske man inte kan heta då. Det kanske är copyright och grejer. Och då diskuterade vi lite igen. Och så sa John plötsligt. Men jag kanske skulle heta Desten i alla fall då. För det var ju någonting som jag hade velat tidigare. Och givetvis blev jag ju glad för det. Och alla andra tyckte det var en bra idé också. Så där... Hösten 1982 någon gång så bildades Destiny för första gången. och Vi började skriva ny musik och vi spelade in demotejper i Vivaldi Studio. Vi Visserligen bara fyra kanaler. Vi gjorde en sex låtars demo som blev riktigt väl mottagen. Men så tyvärr så sprack ju den här sättningen redan efter första gigget som förut gick av stoppen på just... RPM Studios i eh, och då slutade först Therese på sång och sen slutade trummisen Björn Sentergran också och eh, då kom Håkan Ring med som sångare en kille som jag lärde känna på en arbetsplats helt enkelt om en slump visade sig att han var sångare och han hade ju eh, precis samma musikaliska idéer om vad det skulle vara som jag hade så han var ju mycket välkommen och så småningom så dök även Trumisen, Peter Lundgren upp i bandet. Han som också hade varit med i det där bandet jag pratade om lite tidigare där jag fick sluta. Och han hade bara varit med i några veckor när vi fick skivkontrakt med ett skivbolag som hette Musikbolaget som ägdes av samma ägare som hade skivbutiken Eko som fanns lite runt om i Göteborg. Jag jobbar ju faktiskt som en skivförsäljare inne på Eko på Avenyn. Så det var väl den kopplingen som var där. Och vi gjorde också våra första spelningar ganska snabbt där. Och skivan spelade vi in i Bohus Recording som hette på den tiden. Känd studio, byggd efter samma princip som ABBA-studion, Polarstudion i Stockholm. Och från början ägde det en av striplers, men när vi var där så ägdes det en, av en annan hitarist som hade spelat med vikingarna. Och skälet till att vi valde den här studien var för att min mycket godvändning. Ken Olsson hade någon kontakt där och kunde fixa ett bra pris. Så vi hade en vecka på oss att spela in den här skivan i slutet på 1984. Men den tekniken som var med, han fattade ingenting om hårdrock. Så när vi hade spelat in... Alla grunderna tog bara kanske två dagar. Så la de jättemycket tid på sången. För de trodde att de skulle kunna få Håkan... Och sjunga på ett annat sätt än vad han gjorde. Han hade ju sin stil. Men då ville jag att han skulle sjunga på ett helt annat sätt... Som var över hans förmåga. Och han tappade ju väldigt mycket sugen då givetvis. Och det lät ju inte så som han gjorde när vi spelade live. Så det blev ju ett stort antiklimax. Och när vi sen skulle mixa skivan hade bara några timmar på oss kvar då blev det ju en dansbandsmix tyvärr. Så när vi väl fick mixen så hörde man ju knappt gitarrerna. Det var ju en bra inspelning från början men för dåliga för låga för låga gitarrer helt enkelt och en Håkan som inte är riktigt skön på sitt sätt. Det gjorde att skivan lät aldrig riktigt som vi hade hoppats på. Även om den blev en viss framgång. Det har hängt med länge och stört så att en gång, ja i början på 2000-talet så gjorde vi faktiskt en helt ny inspelning av den här skivan och släppte den. Och jag tänkte att vi skulle bjuda på en låt från just den skivan då. Nyinspelningen av originalskivan. Originalet hette Björnhållsens. Nyinspelningen heter Björnhållsens 2005. Och låten som vi ska höra på heter Kill the Witch. Uppmärksamhet när den här skivan kom. Eh, bland annat så skrev de två svenska rocktidningarna som fanns på den tiden: eh, Rocket och OK, som faktiskt var en rocktidning, även om de skrev en hel del om pop också. Eh, stora artiklar. Vi fick en helsida i OK och två sidor i, i, i Rocket. Och eh, rubriken i OK är väl lite grann som en eh, marknadsföringslogan, nästan. Eh, det stod Destiny, Göteborgs heavy metal-vrål. Inte en ballad i sikte. Och det är lite grann det som gäller fortfarande faktiskt. Problemet med plattan, bortsett från den usla mixen, var också att skibolaget, ja, de var lite för snåla helt enkelt. De ville inte betala distribution. Vilket för de tyckte att via sin butik så hade de kontakt med något ställe som. Ja, jag kommer inte ihåg vad det hette, det var ett annat företag så de tänkte att de kan direkt att de sälja dem i de butikerna de själva har och det är sammanlagt så kom skivan inte att släppas i mer än 13 affärer i hela Sverige och det var ju lite grann ett misstag tror jag för att så mycket press som vi fick och vi fick faktiskt väldigt bra receptioner överlag också och så gick skivan knappt att få tag på någonstans och den trycktes ändå bara upp i 2000 exemplar va så, så att eh, inspelning och alltihopa och sånt där blev eh, faktiskt ett stort antiklimax för oss. Och det betydde att eh, en del medlemmar tröttnade. Eh, Magnus Österman han hoppade av ganska snabbt efter att vi hade gjort releispelningen på Mad, Cloud, Mad Town hette det. Som var den största rockklubben i Göteborg på den tiden. Jäkligt häftig rockklubb. Jag tror aldrig det har varit någon bättre rockklubb i Göteborg än den faktiskt. Eh, och sen eh, så vi plockade in en ny gitarrist då och gjorde lite spelningar under våren sen, och hösten. Och sen slutade John också för att han han, ja, han var inte riktigt nöjd med inriktningen av, jag kommer inte ihåg exakt varför men han var inte nöjd i alla fall. Och under den här perioden hade ju skrivit en del nytt material som var väldigt influerat av några nya band som hade dykit upp på scenen. Bland annat King Diamond, för vi älskar ju Merciful Fate, men King Diamond var ju äckligt cool också. Savatage och Metal Church. De färgar våran nya musikstil ganska mycket. Så jag tänkte du skulle lyssna på en låt med just Metal Church. Och den heter Beyond the Black. The vi inspirationen från de här nya banden var väldigt tydliga i det nya materialet som skrevs och inte minst på grund av att vi hade fått in ytterligare en gitarrist i form av Floyd Konstantin han hade spelat ett kort tag med King Diamond när det bandet bildades av någon anledning som inte jag vet så blev han inte kvar där och ersattes så småningom av Anders Allhage men i Destiny passade han perfekt han, både stilen och äh, låtskrivandet var precis den stilen som vi ville ha. Så att, äh, med två nya gitarister så skapades nytt material på rekordtid. Äh, tyvärr så kände inte Håkan Ring att han orkade längre. så att Efter att ha försökt övertala honom ett antal gånger så bestämde han sig för att lämna Destiny. Och då var det ju dags att leta upp en ny sångare igen. Och det var inte så himla lätt. Men en dag så hörde jag talas om att ett annat band som heter Madison som precis hade bytt av med sin sångare Göran Edman hade provat med en sångare som sjöng sönder deras låtar lite ryktet. Det tyckte jag lite intressant. Så jag kontaktade Madisons management och frågade vad det här för en människa men de de var inte alls intresserade av att hjälpa mig med detta trots att de inte ville ha någon som sång, så det var ju tråkigt. Men så var det någon som sa till mig att gitarristen André i det blekinge som heter Mercy, han kände den här sångaren. Så jag fick kontakt med honom och han gav mig då telefonnumret till Seni Hansson som numera heter Senny Gram. Tydligen så ringde jag upp Zenny mitt i natten enligt hans... Då var det en flickvän, inget som jag minns, men så var det i alla fall. Och jag sa till honom att det var Stefan Björnskjöck från Destiny här. Och vi har precis spelat in sex låtar till en demo och vi har ingen sång på dem. Vi behöver en bra sångare. För så fort vi har spelat in sången så ska vi åka över till England och skaffa skivkontrakt. Och någonstans där tyckte väl Zenni att det här lite intressant. För han åkte upp från Skåne, provsäng med oss och åkte hem igen. Och skrev snabbt texter till sex låtar. Och det blev den andra demotypen i Destinys historien En, en demotyp som fick otroligt mycket uppmärksamhet i, i diverse fanzines och även en del större tidningar som Kurang skrev om den. Och fick bra kritik. Men de engelska skivbolagen, de var inte imponerade. Fick inte nämnt någonstans där, vilket vi blev lite förvånade över faktiskt. Men i Tyskland var de mer intresserade. Och så småningom så skrev vi kontakt med det tyska skivbolaget US Metal. är med även då faktiskt hade haft Sepultura och Jackstar och lite andra artister. Och vi började spela in skivan i Musikamatic Studio i Göteborg. Som ägdes av, ja det är väl fortfarande är, tror jag, av Henrik Lipp och lite folk från Sator. Uh, Atomic Winter hette skivan. Men tyvärr blev stämningen i bandet dålig redan under inspelningen. I var sällan i studion samtidigt och när det var dags att lägga in sången så fanns det inga medlemmar där mer än producenter och, och tekniker. Ja, det var ju, vi hade ingen producent men det blev ju lite grann så i alla fall att eh, Chips, Kiseby från Sator och eh, Mikael Ilbert som satt som tekniker att de att hjälpte till mycket. Och de förmådde Svenny att sjunga på ett helt annat sätt än vad vi hade hört. Att de, han tog i och var stenhård i sången. Det var, det var så hårt så att när vi hörde resultatet så fick vi en chock och sa att så här kan du inte låta. Så han fick gå in och, och göra om sången. Och så sa vi sjung nu som du brukar vilja. Men det är klart att det är inte lätt när man är första gången i en studio och, och ska spela in en skiva och det finns inga bandmedlemmar som kan backa. Så att det är lätt att bli påverkad. Så att, Även om han inte sjöng lika hårt som han hade gjort på den första taggen där så var det fortfarande mycket hårdare än vad vi var vana vid. Och vi var ju lite före vår tid där, nästan för att den formen av sång blev ju väldigt vanlig senare som man då hör på Atomic Quinter. Men som sagt, var vi ansåg vi ansedda som extrema innan så var vi ju ännu extremare nu då. Och vi totades ihop med band som spelade speed metal och thrash metal som vi faktiskt inte har hört på överhuvudtaget när vi spelar in Tommy Winter. Så jag tänkte att vi ska lyssna på en låt från just Tommy Winter. Och det blir öppningsspåret på plattan Bermuda. Det blev en stor framgång inte bara i Sverige utan i stora delar av Europa också. Och jag och Senni fick i samband med releasen åka ner till Tyskland och Benelux för att göra promotion för plattan. En promotion kan man säga vid en dryg vecka. Och då ska man komma ihåg att på den tiden så var inte Sverige med i EU så det var inte så rätt att åka på en en vanlig spelturné då som det är idag. Men en promotion-turné fick vi åka på i alla fall. Och vi åkte runt till skivbutiker och till radiostationer och till tv-stationer i, i Tyskland och Holland och Belgien och fick jättemycket positiv respons. Det var verkligen som att leva som en rockstjärna under en vecka drygt. <laughs> och när vi kom hem så var det ju inte riktigt samma liv längre men det var en häftig upplevelse i alla fall. Och recessionerna blev också jättebra. Till exempel så gav Kerrang till skivan Fyra och halvt K av fem möjliga och hylla den och de var inte de enda som gjorde det. Och jämförelserna blev ju då mycket riktigt mellan, mycket med de här banden som jag har pratat om tidigare som Metal Church och Savatage. Inte för att man på något sätt kan säga att de här låtarna låter som kopior av de banden men det är en liknande stil bör vara funka för de olika bandens fans kan man säga. Metal Church-fans, Sabotage-fans, Destiny-fans var nog ungefär samma på den tiden. Och faktum är att det var inte så himla långt bort att sångaren i Sabotage, John Oliva, faktiskt skulle producera. Det var Tommy Quinter. Och det berodde på att eftersom vi alla i bandet var jättestora fans av Sabotage så när vi fick reda på att det här måste vara kan det vara hösten 87 eller något sånt där fick vi reda på att Savatars skulle spela i Köpenhamn och vi tänkte vi måste ju träffa Savatars. det var ju de stora hjältarna så jag och Jörgen Pettersson vi sätter oss på tåget och åker ner till Köpenhamn och bara har bestämt oss för att vi nu ska vi träffa Savatars här på något sätt men vi visste ju inte någonting om hur vi skulle få tag på dem givetvis på något sätt så klurade vi ut vilket hotell de bodde på i alla fall. Så nu tänkte vi att hur ska vi då få kontakt med dem? Och då kom Jörgen på en bra idé. Han tänkte att vi går och köper en flaska vin och en blomma. Och så skriver vi en liten lapp till Savatage. Där det stod att vi ska vara på rockklubben On The Rocks senare ikväll. Kom gärna dit och träffas. Och så gick vi till lobbyn och så sa vi till eh, den mannen som jobbade där, att den, den här blomman och den här eh, flaskan ska du eh, lämna till John Oliva när savatars kommer för att han fyller år. <laughs> och de gick med på det. Och i blombuketten hade vi stoppat in demo vår demotape då som jag berättade om tidigare. Och så några timmar senare på rockklubben så ser jag plötsligt... Jon och Olivan kom in genom dörren där borta. Och han eh, visste ju inte vem jag var. Han visste ju inte vilka Destiny var heller. Men jag ställde mig upp och vinkade till dem och då skriker han högt i hela rockklubben Destiny! Och så kommer han bort till oss och även eh, ska vi se jag kommer inte ihåg vilka det var tre medlemmar från bandet som dök upp in inklusive sångarna. Men det var nog faktiskt basisten Jan Eli Middleton och Chris Oliva tror jag. Jag tror inte Trummi som var med. Och de trodde att vi skulle spela det. De trodde att det var ett gig vi skulle göra. Men så var det ju inte. Utan jag satt faktiskt och pratade med Jan och hela den kvällen om sabotarsmusik och influenser och hur de såg på det ena och det andra. Och de tyckte att det, eller jag tyckte att det kändes som att vi hade precis samma idéer om saker och ting. Och det slutade med att vi har suttit där kanske en 3-4 timmar och han bjöd in oss till spelningen nästa dag. Fick Backstage Pass och alltihopa sånt här. Eh, och, och när vi väl kom till spelningen. Då visade det sig att Savatars var förband till Skagrak. Vi trodde att det var Savatars som skulle spela eh, sist. Men så var det inte. Och det var ju en fantastisk spelning. Och efter gigget eh, så träffades vi bandet igen då. Och drack upp alla Skagraks öl. Vilket inte de tyckte var så kul. Och fortsatte att jag och hängde med dem en stund. Så här. Och det slutade med, i alla fall med att Jon Oliver erbjuder sig för att eh, producera våra nästa skiva. Och Chris Oliver sa, ja, jag är ja, cool också. För de tyckte att det är jättekul jätte, för de hade lyssnat på skivan. Då, eller, eller inte skivan, utan demotypen innan. Så vi hade faktiskt mer eller mindre bestämt att de skulle göra detta. Men så gick ju tiden och, och vi hade kontakt via telefon och, och brev. Och när det inte blir dags för oss att spela in Tommy Quinter och så. Då ringde jag upp till Trummisen var det faktiskt, för det var han som skötte alla grejerna. Steve Warholtz. Men då sa han att vi kan inte göra någonting överhuvudtaget med resten just nu, för att vi håller precis på att spela in det som skulle bli Hall of the Mountain King. Och vi kan inte lägga någon tid på det överhuvudtaget. Utan de tipsar mig istället om en annan producent som har producerat deras två första plattor i Florida. Så vi fick ju kontakt med honom då istället och han var ju intresserad men då var vi tvungna att åka till Florida och spela in där och vi hade ju inte pengar till det. Så i slutändan så blev det ingenting av med detta. Men när Savatage släppte sin skiva så stod vi åtminstone med på tacklistan och det var ju mycket värt det. Och jag tänkte vi skulle lyssna på en låt från just den skivan, titellåten Hall of the Mountain King med Savatage. Gitarristen dröjde tre år. Och det berodde bland annat på att eh, bägge gitarristerna från Atomic winter turnén eller till turnén, plattan, eh, de hade hoppat av eh, av olika anledningar. Och, eh, det tog lite tid att hitta nya gitarrister. Den första som eh, dök upp var Gunnar Kindberg. och eh, Han och jag satte oss ner och skrev nästan allt material till den här skivan. Men sen tog det, som sagt, var tid för det var svårt att hitta gitarrister som. Vi Ville spela den sottens hårdrock som vi gjorde. Vi var ganska ensamma om att spela den stilen. borde lite halvprogressivt och lite hårt så att säga. Till slut så hittade vi Knut Hassel. Men då var vi redan på väg att spela in skivan. Som spelas in i art recording. Och den drevs av en man som först gav ett väldigt gott intryck men sen Ja, det var en väldigt speciell människa och det var i princip krig hela vägen i studion han var inte alls intresserad av att eh, lyssna på vad vi sa eh, och eftersom vi var kunderna så tyckte vi att det var ändå vi som skulle bestämma och inte han då eh, så att eh, när skivan äntligen var klar så var jag i alla fall inte jag supernöjd med resultatet jag ville egentligen att vi skulle göra om hela skivan någon annanstans för att det inte skulle bli bättre helt enkelt. Och vi egentligen var ju överens om detta allihopa. Men det var ju en ekonomisk fråga också givetvis. Och skivbolaget från Tyskland som hade varit jättenöjda med demon vi gjorde för inspelningen. De sa att de hade skickat pengar till oss. Men när det var dags att betala studion så ville de höra inspelningen först. Och de tyckte inte heller att det var så bra som de hade hoppats på. Så de sa, ja nu får ni... Nu får ni komma ner till Tyskland istället så spelar vi in skivan en gång till- i en annan studio med en producent där. Och så får ni se de pengarna som ni har lagt ut på inspelningen- som han påstår att han redan har betalat av, som läropengar. Och det tyckte ju till så kul. Så vi tänkte att riktigt så rötet är det ju ändå inte. Så att vi bestämde oss för att inte fortsätta oss dem- och det var väl det han ville egentligen, för då såg han det som kontraktsbrott. så han höll inne alla royalties som vi skulle fått. Och han sa att jag har gjort det kända, därför så bara jag detta. Så skickade han en check på tre roller bara som vi röst ut, och givetvis. Och nästa skivbolag då, det var ett engelskt bolag som heter Active Records. Och efter många förseningar så släppte de den hösten eller vad du? Nej. Börja på sommaren 1991 tror jag. Och då hade ju plattan man inspelade en bra bit över ett år. Eh, vi mixade om den för att den skulle låta lite bättre. Det var Ken Olson som räddade oss där igen då. Och det blev faktiskt stor skillnad på resultatet då. Och skivan fick faktiskt ett väldigt bra mottagande. Bra recensioner överlag, Bland annat svenska Heavy Mental med Martin Karlsson. Eh, som nu är chefredaktör på Sweden Rock Magazine Han gav den fyra av fem möjliga och skriva en väldigt hyllande text. Så det var ju kul cool. Och vi fick dessutom möjligheten att öppna för just Sabotage när de kom till Sverige och gjorde sin eh, spelning i Borlänge, tror jag det var. Eh, Vicious Rumors var också med. Så det var ju en bra start. Nu hade jag ju inte träffat Sabotage på länge och det var ett tag sedan vi hade kontakt så jag var inte riktigt säker på huruvida de skulle komma ihåg mig eller inte. Och de andra medlemmarna i bandet, de hade ju aldrig träffat dem. Men eh, så fort vi kom in i... i eh, lokalen så stod trummisen där på scenen och riggade sina trummor och han, när han såg mig så ställde han sig upp och ropade på mig Stefan och där. Så det kändes ju bra. Och vi fick eh, återigen en bra, bra kontakt och det blev en jävligt lyckad spelning. Eh, vi kände att vi var på väg helt enkelt. Och eh, sen blev det även eh, så att vi gjorde vår första video till något som heter Medieval Rendezvous. Vi var med i eh, Sätta tv och spelade live. Fast det var playback då, men sändningen var live. Och bekymret med det var att den studion som vi skulle spela in i, den var ju inte ens färdigbyggd Så vi stod i kontrollrummet. De hade bara hängt upp någon skunkar eller någonting där. Så stod vi tillsammans med tekniker och inknörde med två kameror som filmade från olika håll. Och, och körde då playback live ut i sändningen då, livesändning det fanns inget ljud först i studion så att när vi stod där och spelade så hörde vi ingenting men ljudet gick ut i tvn <går> och de började med att filma på trummisen som satt där, dessutom inlånad för det var en ordinarie trummis han kunde inte vara med någon där så, så han satt ju där och bara tittade så hörde man musiken och plötsligt så höjde de då lite grann så att det kom ljud och då så, ja det var ju väldigt lustigt att titta på. Det, det, det finns på Youtube någonstans om man vill, om man vill skratta lite grann åt detta och ljudet som vi väl fick till slut, det var ju så lågt så det var som en viskning. Men vi fick ju göra vårt bästa och, och stå där och, och ösa och få det att se coolt ut. Och samma sak var den andra låten. Vi körde två låtar, Benevol Rendezvous och vi körde en låt som heter Beyond All Sense. Bägge från Nothing Left to Fear. Den började lite tyst med fotsteg Specialeffekter som ligger lite råd Så att när vi inte hörde dem heller först Så tänkte jag inte nu igen Men vi, då kunde vi starta bättre Men fortfarande väldigt, väldigt låg ljud och en, och en väldigt speciell upplevelse Men det är klart, två låtar i Anders Tegners Hårdrockprogram, det var ju inte fyrskam Och videon visades också både i SVT Och, och på Zeta TV så det, så det var ju coolt som man får säga att någonting efter Ferien var ju också en framgång men så hände ju någonting med musiklivet det var ju grunchen som kom plötsligt var på intresset för den här formen av musik plötsligt som en blixt från en klar himmel bara dog ut så när vi skulle spela in vår fjärde skiva så var den här musikformen som vi höll på med, den var helt död så vi visste inte riktigt hur vi skulle göra Uh, och Senny, sångaren, han, han hoppade av bandet helt enkelt. Och då var det ju dags att leta efter nya sångare igen. Och vi fick så småningom kontakt med Daniel Heyman som senare blev känd blandat från Lost Horizon. Och det var ju en riktigt bra sångare. Vi gjorde tre gig med innan han bestämde sig för att han skulle gå tillbaka till sitt gamla band och det gigget vi gjorde på magasinet i Göteborg det var nog ett av de bästa giggen vi gjort någon gång överhuvudtaget och den vägen fick vi kontakt med Christian Silver som var trummis i Daniel Hemings gamla band och han hade en studio, en nybyggd studio det var visserligen bara i en, ett garage faktiskt med adattar som vi aldrig hört talas om innan och vi tyckte ju att han verkade så himla skön Christian Bullen kallas han för Eh, och, så vi tänkte vi kan ju testa och spela in här så vi gjorde, vi gjorde en demo-tape där och det kändes kanonbra eh, och eftersom Daniel hade slutat så hade vi ju ingen sångare så vi spelade upp den här demon för Zenny en gång till och han bestämde sig då för att han faktiskt kunde vara med ändå för han tyckte det här är jävligt bra de här låtarna som vi hade gjort. Men för att det skulle bli riktigt proffsigt den här gången och slippa massa krångar så räckte det inte med att hitta en bra studio. i utan vi behövde en producent också för första gången tänkte vi. Och då på just Z-TV råkade jag se ett band som hette Whipped Cream. Och hela bandet satt en hel helg i Z-TV. Och, och spelade önskningslåtar från de som ringde in. Så de satt där i tre dygn tror jag det var. Dygnet runt alltså, det var aldrig paus. Så de sov där också och skiftade av med varandra. Och då, gitarristen och bandledaren i bandet, han heter Jörgen Kremonese. Och jag tyckte han verkar så himla skön, den människan. Och, och, och så visade de ju några av oss i deras videos också. Det är jättebra musik, så att jag kände att honom ska vi ha. Och eh, så jag försökte kontakta honom. Eh, och se om han var intresserad. Och det var han, efter att han fått höra vår musik. Och nu tänkte jag att du ska föra Whipped Creams musik med en låt från... Eh, deras tredje platta som hette Horse Mountain och låten hette Love. Det var sommaren 1995 om jag som egentligen blev klara för att spela in nästa album som skulle heta The Undiscovered Country. Och i den här tiden så hade Gunnar lämnat bandet, så nu var det Knut Hassel som var ensamigitalist och vi hade även en ny trummis i form av Håkan Svantesson som faktiskt är tillbaka i bandet nu igen. Han heter numera Kane Svantesson. Och vi hade ju repat otroligt mycket. Så vi var grymt förberedda för den här inspelningen. Vilket behövdes då eftersom vi inte hade så mycket pengar att spela in. För vi hade ju inget skivkontrakt den här gången utan det var ju bara att spela in på egen bekostnad då. Så vi hade förhandlat fram en bra deal med Bullen och hans studio som heter Studio Mega. De hade väl bara gjort en skiva innan med ett annat band där. Så det var ju bra för dem också att få en en bandit, då. Och Jörgen, vilken fantastisk människa, han, han fick oss verkligen att slappna av. Alltså kombinationen, Jörgen Kremonese och Bullen gjorde att detta blev den mest angenäma inspelningen ut någon gång. Den mest avslappnade. För första gången var det roligt att spela in en skiva. Utan press. Och det var ju både på grund av deras personligheter och kunskaper. Men också att vi var som sagt var så sammanrepade. Så vi satte ju väl eh, grunderna eh, på eh, ja, jag vet inte många dagar, tre, fyra dagar. satte vi både trummor och, och, och gitarrer och basar. Eh, och sen så sa vi då till Zenit som alltid tidigare då var tvungen att stressa in sången eftersom studietiden nästan alltid var slut när det var dags för sången att sjungt just du är nöjd <laughs> och då blev han ju nästan då fick han ju nästan prestationsången för att han, han hade gått om tid för en gångs skull, nästan säger jag bara. och det var faktiskt när vi gjorde sången som sång, som Jörgen verkligen gjorde sin stora roll som producent för att det andra grunden det var i princip redan klart allt hoppas det var att det var bara att spela in det men att få till sången då, där hjälpte Jörgen fram bandet och sen till absolut bästa slutresultat. Och sen i sjöng, han sjöng så grymt bra, det är det bästa han har sjungit någonstans, någon gång tror jag. Som jag har hört i alla fall. Riktigt, riktigt bra sång. Och han, han kunde ju inte sjunga åtta timmar om dagen givetvis utan vi gjorde ju så att vi varvade med gitarrsolon och sång där. Och jag kommer inte ihåg hur länge vi höll på med sångar, men det var kanske en, två veckor eller någonting. Eh, och sen mixade vi då och där, det gjorde ju Jörgen och, och eh, Bullen tillsammans också. Och skivan blev ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Men tyvärr, även när den var klar så var det fortfarande så att den formen av musik vi spelade den var inte helt längre, skivbolagen var inte intresserad helt enkelt av någonting som inte var grunge eller möjligtvis här agrometal som jag kallade, typ Pantera stuket och sånt där. Så skivan blev liggande och vi fick bidra vår tid helt enkelt. Och under den här perioden så hade jag också börjat jobba med radio. Det var då jag hamnade på de här olika radiostationerna som jag nämnde i början. Z-Radio, Radio City och XFM och så vidare. Men eh, i slutet på 90-talet, ja det blir det, ja. då eh, dökte upp ett band från Sverige som hette Hammerfall. Och i och med deras framgång så började eh, plötsligt skivbolagen att bli intresserade igen för vanlig hårdrock, inte för att vi läg som Hammerfall, men det var ändå mer sånt än en grunge och agro va? Och vi skrev kontrakt med ett Göteborgs Bolag som från början gav ut Death Metal under namnet Black Sun Records som ni säkert har talat om. Och de hade bestämt sig för att de skulle starta en ny label då för lite mer vanlig hårdrak. och De signade Destiny och Evergreen till detta på ett bolag som de kallade för Gothenburg Noise Works. och Det såg ju väldigt lovande ut. Och sommaren 1998, alltså tre år efter skivaren så släpptes äntligen uh, The Undiscovered Country. Uh, och uh, jag tänkte vi skulle lyssna på en låt från den plattan som heter Tomorrow's Yesterday. 1997-98 någon gång så startade jag tillsammans med Peter Bernardsson, även kallad Scent, en ny förening som hette Roxine Göteborg. Och vi startade även en nättidning som hette Roxin. Och det gjorde vi för att efter den här perioden med grunge och aggro och så fanns det inga vettiga ställen. För hårdrockband att spela i Göteborg fanns inga bra rockklubbar och liknande överhuvudtaget. Så vi tänkte att vi startade upp något eget. Och hela idén bakom detta det var att man skulle ha konserter. Inte, inte rockklubbspelar mitt i natt utan som vanliga konserter som började åtta på kvällen. Som om man hade gått på Skandinavium eller någon annan spelställe. Och då hade vi tänkt att två stycken etablerade band skulle headlina och så skulle det vara två demoband som skulle få möjligheten att öppna då och få spela för en större publik. Och För att det här skulle fungera skulle givetvis banden vara intresserade av att göra detta också. Så vi kontaktade de göteborgsband som var som störst och kändas på den tiden i Göteborg och det är de ju faktiskt fortfarande flera av dem. Vi pratade med Hammerfall, vi pratade med Inflames, vi pratade med Dark Tranquility till en början med. Och de tyckte att det här var en jättebra idé. Nu gäller det ju bara att få tag i en bra lokal också. Och det fanns ju en i Majerna som hette Musikens hus. Fast på den tiden så hade de hos en del människor lite dåligt rykte. Man inte sa att det var något fel på stället men det kändes som att det var mer ett vänsterställe. Det var lite politiskt, lite negativt sådär. Så flera personer som var arrangörer varnade mig för att försöka arrangera någonting där. För det, det kommer inte komma folk, så de. Men de hade fel. Vi fick utsålt nästan varje gång. Och de här huvudbanden då, de fick ju all vinst. Alltså vi som hade föreningen, vi kände inte ett öre på detta utan vi gjorde det bara som entusiaster för att det var roligt och vi ville skapa någonting. Och demobanden, de fick inte betalt men de fick möjligheten att spela för en större publik. Och hela idén var ju då att det skulle finnas ett vattenhål där rockband och rockfans kunde träffas och umgås och samtidigt eh, visa sin nya musik och, och få se bra band. Och det blev en jättesuccé. Eh, eh, tidningarna, kvälls, eller vad heter det, Göteborgs-tidningen och Göteborgsposten, de både skrev rapporter om föreningen, skrev om banden inför spelningarna och recenserade spelningarna. Så det var eh, riktigt lyckat på det sättet. Eh, och även givetvis eh, andra banden om jag nämnde spelade där. Transport League, B-thong, Haunted gjorde sin första spelning där, Treasureland, Evergrey och givetvis även Destiny spelade på på eh, Syss. Tyvärr höll vi bara på i ett eh, drygt år. För att eh, det så tog det ju på krafterna av med att jobba. det var ju många människor involverade i detta. Men också kom Stim och fick reda på detta, och då ville de plötsligt ta en del av pengarna också som, som vi hade lovat banden. Så det blev lite ohållbart i längden. Eh, nättidningen måste jag ju nämna också, den var ju jättekul också för där hade vi ju då inför varje spelning också intervju med de olika banden. Eh, vi var recensioner på skivor. även sådana som inte spelar där och spelningar. Och vi hade också eh, musiker som recenserade varandra så att vi var två stycken kända. Musiker som fick lyssna i blindo på sex låtar och så fick de tycka till om dem och gissa vad det var så och sätta lite betyg. Så det var väldigt lyckat nätning också. Men som sagt, alltjopas back efter drygt ett år av olika anledningar. Det var lite synd. Den sista spelningen som gjordes på Roxen, det var faktiskt med In Flames och Destiny. Kom inte ihåg vilka band det var som öppnade där. Men det var ju för vår del fantastiskt att få spela med Flames. De drog ju alltid mycket folk. Även om det fanns folk där som kom för Destin Skull också så var de flesta där för Inflames. Men vi gick hem jättebra med hela publiken, det kände jag. Så det var väldigt lyckat för oss att göra det här gigget som då tyvärr blev det sista på Rock i Göteborg. Så jag tänkte vi kan väl lyssna på en låt med Flames från samma tidperiod. Och då blir det låten Dialogue with the Stars- från plattan Horacle. 1999 så var alltså sista spelningen- på Rock Scene Göteborg- och 1999 så bestämde jag mig också för att bygga en egen inspelningsstudio. Jag hade kontakt med, med Anders Fagerstrand, även kallad Fagge, som hade spelat gitarr med ett annat Göteborgsband som hette Pegan, Och det var faktiskt redan 1998 när jag tänker efter för att jag hade ju berättat för honom om hur det var att spela in i Studio Mega med adattar och tänkte att de maskinerna kostar inte så mycket så det kanske kan vara värt att bygga en egen studio nu när utrustningen blir billigare och billigare så man kan ha lite kontroll och inte behöva tänka på tid och pengar på samma sätt. Och han var jätteintresserad av att göra detta så vi byggde en studio efter att ha fått en, inte fått men erbjudet blev erbjudits en lokal av Göteborgs stad där vi kunde då ha både kontrollrum och inspelningsrum och allt typ. vi byggde flytande golv och vi sågade upp i väggen och satte in riktiga studiefönster och gjorde allting efter konstens alla regler det såg inte så lyxigt ut men allt som behövdes tekniskt sett det fanns där och, och rummen var schyssta också och där gjorde då Destiny sina första två inspelningar 1999 var det jag och det var tribut-låtar till Demon och och mansten. Vi har inte gjort covers någonsin tidigare och det har vi inte gjort efter det heller utan det var ett sätt att, liksom, att få lite, eh, nå ut lite fler personer då helt enkelt. Men eh, tyvärr så höll inte den sättningen eh, första som försvann var Trummisen eh, som ersattes då, Birger Löömar en gammal kamrat till mig sedan tidigt 80-tal när han hade spelat med Biskaya innan. I början på 80-talet och nu spelar han i motvind faktiskt. Men eh, vi satte oss ner och snackade igenom eh, vad jag ville göra med i. och eh, han tyckte att det är rätt som en bra idé så han hängde på. Men strax efter att han slutat, eller slutat säga, börjat så hoppade eh, den ena hitaristen av för han var tvungen att flytta upp till Stockholm. Han jag byggde styr med Faggrava för att eh, muskantor hade alltså gått i konkurs där han jobbade och han fick flytta upp till Utman i Stockholm. Då försvann han och ersattes av Niklas Granat och sen efter ett tag så slutade nästa gitarrist och då ersattes han så småningom av Janne Ekberg som en fantastisk bandmedlem den perfekta bandmedlemmen ska jag säga för jag har aldrig haft en bandmedlem i dessutom som har jobbat så hårt och engagerat sig så mycket utöver mig själv så hej Janne så plötsligt hade vi ju bytt ut alla medlemmar utom jag och sen ni var ju kvar också vi skrev Nytt material väldigt fort som jag och Fang i demotyper innan han flyttade. Och eh, nio låtar till en ny platta som skulle heta the Future of the Past skulle den heta. Men sen när han kämpade på lite grann med texterna i ett halvår ungefär tills han sa till slut att jag har inte hjärta till detta längre. Jag tycker det här är jättebra musik men ni måste nog leta upp någon annan sång för jag, jag, det, jag känner inte för det längre helt enkelt. Och det kan man ju förstå. Det är ju ingen idé att köta emot då. Och då fick jag tips av Ken Olsson från Pegan också, ännu en gång, om en sångare som hette Kristoffer Göbel. Han heter nog fortfarande faktiskt. Och han, han jobbade på den tiden i en -butik, så att jag butik Ken sa till mig, gå ner till dig affären och så kommer du se en kille som är två meter lång och har hållit i golvet. Så jag gick dit men jag ville inte störa honom på jobbet så jag ringde honom lite senare istället. Och då trodde ju han att det var berättan för mig senare. Då. Han trodde att det var ett skämt, att det var typ luringen från morgongänget som ringde och erbjöd honom det här jobbet. Men så var det inte. Och han blev väldigt intresserad av att testa då. Så han kom ner och så sjöng han in några låtar med oss, bara för att kolla hur det lät. Och det lät ju ganska lovande, men... Det visade sig tyvärr att på hans jobb när han stod och var säljare där, så pratade han i ett röstläge som var högre än vad hans normalröst var. Så han pratade kanske lite så här uppe, om jag har förstått det rätt. Istället för den lägre ton och Det slet så på hans stämband som han fick i samma veva som han skulle börja med hans talförbud. Så han var tvungen att vara helt tyst i tre månader innan han kunde börja med destiny. Men när han hade klarat av allt detta och kom ner och sjöng en gång till då det det fantastiskt bra. Och han var jätteambitiös. Han skrev texter till de här nio låtarna bliktsnabbt. Och då spelade vi in då hela skivan i studion. Och 2002, innan skivan var släppt, men väl inspelad och mastrad i, i inte mastrad, ja den var mastrad också men mixad framförallt i, i Studio Mega då, som då hade bytt till stora riktiga lokaler. Så fick vi erbjudan att spela på Sweden Rock Festival. Och då hade vi inte gjort några gig på ett par år. Och ändå valde vi att köra merparten av låtarna från den nya skivan som inte ens var släppt än. Vi körde några gamla också. Och det var ju ett järvt grepp kanske på en stor festival där folk förväntade sig höra de kändaste låtarna. Men vi tänkte att vi ville promota den här nya sättningen och allt Problemet var att vi spelade samtidigt som Motorhead och Freak Kitchen. Vilket i sin tur gjorde att vi drog inte så mycket folk som vi hade hoppats på. Först så tänkte jag att ja, men det är ju bra att spela när de spelar. För att det är ju, de spelar ju det varenda år. Så då är det säkert några som tycker det är intressantare att kolla på oss istället. Men som sagt var motorrad har sin lojala publik och det hade ju även Free Kitchen som ständigt spelade på Sweden Rock på den tiden. Men det kom en del folk i alla fall och de tyckte ju att det var bra. Så det var ju ett lyckat drag i alla fall. Efter spelningen på Sweden Rock Festival så var det dags att leta efter ett nytt skivbolag igen. Och till slut så fastnade vi för GMR som är ett svenskt skivbolag som vi faktiskt fortfarande ligger kvar på. År 2004 på våren så var det dags för A Future of the Past att släppas. Och från den plattan ska vi höra låten Magic Forest. <skratt> Future of the Past fick också ett gott mottagande både i Sverige och internationellt sett. Många positiva recensioner, många artiklar i journaler runt om i Europa. Och på hösten 2004 blev vi inbjudna till att headlina en liten festival som hette Pounding Metal Attack i Tyskland. Och det blev vi på grund av det svenska Göteborgsbandet RAM som redan var bokad på den spelningen. Och när de pratade med arrangören så av någon anledning så nämnde de Destiny förmodligen för att vi spelade ihop en gång med dem i Halmstad under våren där. Och då sa de att, att känner ni Destiny, du kan inte du kolla med dem om de, de vill spela här? Så Ram kontaktade oss och sa att de vill att ni ska hälla Pounding Metal tack och det tackar vi inte nej till. Så det gjorde vi. Och det var ju dagen innan Halloween i, på hösten där. Problemet var bara att i, på Halloween så skulle vi spela på Musikens hus i Göteborg med Snowy Shaws band Notre Dame. Vi hade satt ihop en liten Halloween-spelning där. Där även Hawthorne och sin syster var med. och Det var ju lite bökigt att försöka ta sig från Tyskland i tid till den spelningen. Så vi fick helt enkelt flyga fast det var lite dyrare. Och så tog Raim och hjälpte oss och tog alla vår utrustning i sin bil som de åkte fram och tillbaka med. Så vi hann precis till Soundchecken eh, och sen var ju den här Halloween-spelningen ganska lyckad måste jag säga. Och det fick mig att tänka att man kanske skulle arrangera lite mer spelningar på musikens hus igen. Inte så ambitiös som nu i det i Göteborg där vi körde en gång i månaden utan en gång om året. Och så kallar vi det för Gothenburg Metal Festival, alltså en liten inomhusfestival. Och jag tror det var en vecka efter Sweden Rock Festival 2005 som vi gjorde det första gången. Det var bara en dag då. Det var sex band. kan se om jag kan komma på vilka det var. Det var utöver Destiny, Nostradamus, Falconer, Peitus och Torch. Jag tror det var alla. Sex band var det i alla fall. Och det var också riktigt lyckat med mycket utrymme i kvälls- och morgonpressen och recensioner och grejer. Så det var kanon. Speciellt som vi bara någon månad tidigare hade släppt ytterligare ett album som hette Björn Olsens 2005. Det var alltså nyinspelningen som jag nämnde tidigare i programmet av vår debutalbum som nu äntligen fick en vettig chans att låta ordentligt. Och även den fick ju ett gott mottagande givetvis. Utöver alla låtarna från originalskivan så har vi dessutom plockat in två bonuslåtar. Gamla låtar som aldrig hade funnits tidigare. Med nya texter av Kristoffer Göbel. Tyvärr så bestämde sig Kristoffer sen efter detta att han skulle sluta i, i, i Destiny. Eh, för han sjöng ju även med Falkoner, Så att eh, ja, jag fattar aldrig riktigt varför han gjorde detta. Men eh, han hoppar av i alla fall. Eh, men vi gav inte tapp för det, utan vi började skriva på nytt material till en platta som skulle heta Global Warming. Men det. Eh, Precis när vi börjat repa in låtarna så fick vi ett erbjudande att spela förband till Tony Martin på hans Sverige-turné 2006. Och det kunde vi givetvis inte tacka nej till. Och vet du inte vem Tony Martin är så kan jag berätta att han har varit sångare med Black Sabbath på fem plattor. Så tänkte vi lyssna på en låt med Black Sabbath med Tony Martin på sång från plattan Cross Purposes och låten heter I Witness. genomföra turnén med Tony Martin så var ju tvungen att ha en sångare givetvis så vi fick kontakta Kristoffer Göbel och fråga om han kunde tänka sig att tillfälligt komma tillbaka och vara med på själva turnén och det kunde han faktiskt tänka sig att göra så det var ju gött det så vi gjorde fem gig med Tony Martin och sen gjorde vi en sista spelning med Kristoffer som firamanna band, på Sweden, nej på Gothenburg Metal Festival 2006 då andra upplagan av detta Sen var det då dags att leta efter en ny sångare. Och det var ju inte lättare än vad det var tidigare. Eftersom vi ville ha en riktigt bra sångare. Vi testade några stycken som fungerade eh, väldigt bra. Men tyvärr borde de alldeles för långt bort. och De var inte intresserade att flytta till Göteborg. Och så testade vi några på närmare håll som inte fungerade riktigt lika bra då. Så tiden gick... Eh, och det blev ju lite missmodigt givetvis i bandet för att eh, det här stod vi med principen princip en eh, platta vad det gäller musiken men vi hade ingen sång. Så att eh, när det började närma sig 2012, ja 2011 var det, så tänkte jag att vi kanske skulle ta och eh, göra en, en specialskiva, en, en jubileumsalbum för eh, 2012. 12 så skulle ju Destiny fylla 30 år och då kunde man ju utnyttja det på något sätt så jag tänkte att om vi spelar in lite gamla låtar och istället för så många när de gör bästa skivor så, så slänger de på bonusspår i form av gamla demo-taper och liveupptagningar så, så fanns det fem stycken riktigt bra gamla Destiny låtar från tidigt 80-tal som aldrig kommit med på någon skiva men som vi har framfört live då om vi skulle ta och spela in de fem låtarna och samtidigt lite nyinspelningar av gamla låtar eh, och så bjuder vi in gamla testen i medlemmar och gäster på olika låtar inklusive de gamla sångarna då. Eh, då skulle vi kunna ändå få ut någonting medan vi väntar på att hitta eh, en ny sångare. Och förhoppningsvis skulle den här plattan också göra att det blir attra mer attraktivt då tänkte vi. Eh, jag kontaktade lite gitarrister till att börja med och de, de flesta gitarristerna tyckte att det här var en jättekul grej. Men tyvärr så eh, ville inte våran trummi Spirgelöven, han, han ville inte påbörja några mer inspelningar innan vi hade hittat en sångare. Han tyckte att det var bortkastad tid. Eh, och Då sa jag ju till honom det att eh, om du inte ville eh, spela in de här, för det var fem låtar kvar att lägga trummen på. Så eh, måste jag ju kolla med någon annan då. Ja, nej men gör det tyckte han. Jag har tagit timeout från bandet av en annan anledning då. Så att eh, det var bara att bita det sura och, och, och se om vi kunde hitta någon som kunde eh, lägga de här sista trummorna. Och av en händelse då så sprang jag på Adel som är en skicklig trummis. Och han erbjöd sig att spela in de här trummorna. Så jag gav han lite gamla demo demotiperer att lyssna på så han skulle förstå ungefär hur han skulle spela. Och så när han kom ner till studion och vi började lägga trummorna så tyckte jag att det här låter så jäkla bra. Så det är ju bättre att han spelar in alla trummorna. Så allting låter samma ungefär, alltså i ljudkvalitet och sånt. Eftersom de andra låtarna har varit inspelade lite huller och buller. Så då spelade Adde in trummar på 14 låtar på ett par ja det var någon några veckor bara eller någonting låtar som man aldrig hade hört för utan till stöd han hade det var ju en ganska klen stödbas för mig då och det han hade hört på inspelningen så att det, det det gjorde han riktigt riktigt bra och när han var klar med detta i början på 2012 så skulle jag börja lägga basen då men då drabbades jag av en riktig katastrof. Min festmö, Therese, han ser ut. Hon eh, gick bort helt enkelt från en dag till en annan. Hon var hemma hos mig på sin födelsedag. Och nästa dag så var hon borta. Och det var ju givetvis fruktansvärt. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om detta. Det känns som att jag inte vill prata om det överhuvudtaget. Jag vill bara förklara att det gjorde fall att... att Inspelningen stannade upp givetvis. Jag orkade ju inte med någonting då efter det. Jag visste inte ens om jag skulle orka fortsätta spela. Överhuvudtaget. För det var förfärligt. Det tog kanske tre månader. Innan jag återhämtade mig från detta. Hemska. Eller återhämta gör man ju aldrig. Men jag kunde åtminstone börja fungera lite grann som en människa. För jag var riktigt, riktigt nere. Men jag upptäckte så småningom att om jag tog tag i basen som medan jag spelade, inte första minuterna men efter en stund så tänkte jag på annat än på det hemska som hade hänt. Så att basen blev trots allt min räddning vad det gäller mitt, min, min, ja, min jag, jag vet inte hur jag ska kalla det, det gjorde i alla fall att jag kunde tänka på något annat en liten stund än, än vad som hade hänt. Och ju mer jag spelade, ju, ju bättre blev det givetvis. Så efter 3-4 ja, månader så började jag försöka spela in basen till de här låtarna som man hade lagt trummor på. Jag skulle känna att jag måste spela en låt här nu. Jag, jag, jag ha valt att spela en låt med Styx som heter Sweet Madam Blue. För det är den låten som jag och Therese hade som våran låt. När någon rycks ifrån en sådär plötsligt då blir man väldigt ensam. Inte bara för att man har förlorat någon utan för att de människor man känner åtminstone var det så i mitt fall och jag har hört det från andra också plötsligt inte hör av sig längre. Det är som att de är rädda för att säga fel saker eller rädda för att överhuvudtaget störa när det egentligen är tvärtom. Man behöver verkligen. Äh, träffar träffa folk då. Man behöver definitivt prata om annat än det som är sorgen. En person som ställde upp väldigt mycket på den tiden det var Roger Kristiansson, en äh, gammal trummis kompis till mig. Han äh, hörde av sig jättemycket och, och han kom ut och vi satt och pratade om allt möjligt, mycket musik och sådana här saker. Och, och det, det dämpade givetvis ångesten en hel del. Och eh, vi kom så bra överens, fast jag har han då i cirka 30 år, att vi bestämde att han skulle prova att, att bli trummis i Destiny eftersom vi inte hade någon trummis längre. Ja, det var ju bara inlånad. Och det funkade faktiskt väldigt bra under en period men, men av olika skäl eh, så kunde vi inte eh, hålla den här eh, sättningen i alla fall utan Roger hade annat han behövde göra. Men han hade i alla fall testa och lägga att han, han spelade in trummor på en låt och det blev det jäkligt lyckat. Och det blev på låten Living Dead då från, från Climate Change. Eh, sen efter Roger så plockade vi in Kane Svantesson som alltså hade spelat trummor på kanske eh, Kanshi tidigare. Han kom tillbaka till bandet. Och gitarristen som vi hade med sedan 2005 var ju då Mikael Åberg som tidigare spelat med Nostradamus. Även han en gång i tiden aktuell tidigare i resten, men var valde just då Nostradamus. Men, så Mika hade varit med jättelänge då. Och en annan period, person som var väldigt viktig för mig det var Magnus Högdal som jag inte kände alls. Men jag sprang på han inne på Jam en gång. Och han berättade om sitt projekt, han hade startat ett skivbolag som uh, han kallar för Skull Records som bara gav ut musik digitalt, alltså för download och streaming och liknande grejer och han tyckte att, han visste ju att Destiny inte fanns på Spotify och liknande ställen så han tyckte att han skulle ge ut de skivorna istället uh, och efter mycket diskussioner fram och tillbaka och hur man skulle gå tillväga alltihop alltså, så bestämde vi oss för att han skulle släppa en gammal platta med Destiny typ i månaden eller vad nu var för någonting så det blev bra för oss att vi äntligen nådde ut på den delen av musikmarknaden också vilket vi inte hade innan då. Och Magnus, han är för övrigt en jättebra gitarrist och låtskrivare och har sitt eget band som heter Skull Parade som bland annat ska spela på West Coast Rock Festival nu i september. Och det bandet, de ska vi höra på nu. Låten heter Counting the Stars. 2012 fick nästan egentligen tag i en ny sångare och det var Jonas Heidgött från Dragonland. Jag hade faktiskt talat med honom om detta några år tidigare också men då hade Dragonland precis spelat in en ny skiva och han visste inte om man skulle ha tid att spela i mer än ett band. Men nu var tiden rätt och vi skulle ju då lägga på sången på den här jubileumsplattan Climate Change för den skulle vi ju släppa före Global Warming hade vi bestämt. Och tanken var ju från början att jag skulle kolla med de andra gamla sångarna om de ville gästa på olika låtar. Och så skulle då Jonas också sjunga på några. Men det kändes lite grann efter att han hade provsjungit som att det kanske är en bättre idé. Att vi promotar den här nya sättningen med mig och Micke Åberg och Keynes Svantesson och Jonas då. Och låta Jonas sjunga på alla låtarna om han kände att han ville göra detta. Och det var hon faktiskt väldigt sugen på så att vi, vi släppte hela idén och jag kontaktar aldrig någon av de gamla sångarna. Däremot så hade vi ju kvar eh, lite gitarrer, eh, gäster då. Det blev eh, Knut Hassel som spelade på tre eller fyra låtar tror jag. Eh, Jon Proden som spelade på en låt och så plockade vi in även en annan gitarrist som heter Fight Offenbäscher. En tysk gitarrist som jag hade lärt känna några år tidigare. Och varför han var med, ja det berodde på att eh, han var ett gammalt Destiny-fan ända sedan tillbaka från Atomic Winter-tiden. Och jag hade lärt känna honom genom Ken Olson som hela tiden återkom här i historien. Eh, han gillade Destiny väldigt mycket och han var på semester eh, här en gång och, och då lärde jag känna honom eh, via Ken då. Och nu skulle han åka till Sverige igen på semester. Då passade jag bara på att, på att fråga om han var intresserad av att gästa på en av låtarna lägga lite tolvstränga gitarr som en kul grej bara. Och det var han ju jätteintresserad av. Han, han tyckte det var oerhört häftigt att få testa och spela lite gitarr på en Destiny själva. Och sen visade det sig att han skulle faktiskt flytta till Sverige. Och hoppa av sitt andra band som hette Dawn of Destiny. Och ingenting måste oss att göra överhuvudtaget, men det var lite lustigt ändå. Och då tyckte vi givetvis att det kanske, vi ville ju vara två gitarrister, att vi kanske skulle kolla och testa om han kunde bli medlem i resten också. Och det blev han så småningom. Men då hade ju Micke Åberg och de eh, gästgitarristerna redan lagt nästan alla gitarrer. Men vi lyckades hitta lite ställen här och var där han kunde eh, lägga på lite komp och lite solen och, och lite små, små grejer. Så han har faktiskt kryddat flera av låtarna eh, så att hans närvaro i eh, stor fasen är på få ställen. Och det gjorde ju inte skivan sämre direkt. Och eh, vi testade också att plocka med en keyboardist för vi ville bredda soundet lite grann. Och det blev Karl Dahlberg, den gamla jam-generalen, som eh, kom in. Men tyvärr blev det bara på en låt, den som vi hörde i början på programmet Sabotage, där han lägger ett solo. För av massa olika anledningar funkade det tidsmässigt. Och vi fick ute tåg i någon keyboardist. Det är inte så lätt. De, det finns inte många av dem. <laughs> så att våran grymma ljudtekniker som också har varit med i skivan, Henrik Pettersson, han, han kom in och la lite keyboard på de flesta låtarna eh, som gäst då. Och äntligen, många år senare efter, för det drog ut på tiden att spela in de här låtarna det var texter som skulle fixas. Och det var ju faktiskt Håkan Ring som kom tillbaka och la skrev nya texter på äh, de här fem gamla låtarna. Som, för vi kunde, inte, vi kunde inte lista ut vad vi sjöng. För det var ju gamla risiga repokalsinspelningar och live-inspelningar. Man kunde inte riktigt höra det här. Och han hade ju inte kvar texterna. För det var ju Håkan som hade skrivit texterna från början. Så han erbjöd sig att skriva helt nya texter då. Sen gick han och Jonas ner och, och, och, och gick igenom hur det skulle sjungas. Och så satte Jonas in prägel på det. Så det är liksom fem gamla låtar som ingen annan hade hört tidigare annat än live och så resten är ju då inspelningar. Det blev riktigt bra och hösten 2016 släpptes äntligen det här jubileumsalbumet på GMR och vi gjorde en release på Sticky Fingers som var väldigt framgångsrik och nu ska vi höra en låt från plattan och det blir öppningsspåret Duke of Darkness, som också är en gammal låt ursprungligen från 1985. From mm. the Låten som du precis hörde heter alltså Duke of Darkness och det är också den låten som vi närmast ska spela in på video. Vi har ju ett jättebra samarbete med ett videoföretag som heter Backstage Productions. De är också de som spelade in videon till Sabotage som du hörde i början på programmet. Sabotage-videon var också första gången som den här sättningen av Destiny spelade tillsammans, Mick Åberg. Fight Offenbäscher, Cain Svantsson, Jonas Heigert och jag själv. Det var ju dock inte live på riktigt utan det var ju en, en videoinspelning. Men för några månader sedan på Muskelrock så stod Nya eller Dagens Destiny för första gången på scenen tillsammans. Och det var någonting som verkligen gav mer smak att, att stå med fullsättning sättning och, och känna att nu, nu är vi tillbaka på riktigt. Så live scenen är någonting som vi tänker satsa hårt på eh, framöver och eh, skivan Climate Change den fick ju som jag nämnde väldigt bra recensioner, den fick också en stor uppmärksamhet i Sweden rock magazine när man gjorde ett sidigt reportage om Destiny eh, i förra hösten och även andra tidningar och, och nätsidningar och sådär har varit väldigt eh, positiva och skivan har inte gjort sitt än för att eh, i slutet på september så ska den släppas som en fet dubbel vinyl, Någonting som vi alla ser väldigt mycket framåt. Och det passar ju bra att det ger sig ut och spela i samband med detta. Och då ska vi spela bland annat på West Coast Rock Festival i Kungälv den 9 september. Jag nämnde ju den här festivalen tidigare i programmet också. Det är en helt ny festival med bara svenska band vilket jag tycker är jättekul. Det är lite grann samma koncept som Gothenburg Metal Festival. Headliners blir Art Nation och Lilla Syster. Och utöver Destiny så ska även Skull Parade spela där. De har vi ju hört i programmet också. Rexoria, Wonderland, Twin, Super Ego och Triopoly. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett av de här banden. För att pusha lite grann för både gruppen som är jättebra. Och festivalen som man då givetvis måste gå och, och det blir gruppen Rexoria som är ett smålandsband som nyligen varit ute på Europa på och släppt sin första mini skiva kan man väl kalla för någonting det är sju låtar på den. Och låten vi ska höra den finns också på video och heter Run for your life. Mm. for your life. Som man alltså kan se på West Coast Rock Festival den 9 september i parken. Dit måste du absolut gå. Ja, nu är ju Destiny i nutid och trots att bandet har funnits i snart 35 år så kan man inte säga att vi inte har framtiden för oss. För det är precis det vi har. Det finns många spännande planer de närmaste två åren. Saker som om allting klickar som det ska kommer att hända. Utöver att spela live så mycket som möjligt, vilket vi är i högsta prioritet, så kommer vi att färdigställa Global Warming. Skivan som vi började spela in för snart tio år sedan men som ännu inte är riktigt klar. Det som saknas är ju lite smågrejer på gitarr, lite keyboard och sång på ungefär hälften av låtarna. Men den ska, om inte något oförutsatt inträffas, släppas någon gång under våren 2018. Så vi får jobba hårt mellan gingen. Vill man höra ny musik med Resteni innan dess så finns det faktiskt en låt som är väldigt ny. En låt som är lite unikt för Resteni för det är sång på svenska på den. Ingen engelsk sång. Den finns inte på någon Destiny-skiva utan den finns på en skiva med massa andra artister. Det handlar om en skiva som getts ut som stöd för IFK Göteborg. Vi fick en fråga för ungefär två år sedan, eller var det tre år sedan jag kommer ihåg, om vi ville medverka på en skiva med blåvit låtar helt enkelt. Och tanken var ju att det skulle vara lite större och kända artister som var med där också. Och eftersom jag och Jonas heidegger är stora blåvit-fans, och även om de andra bandet höll ju på blåvitt även om de kanske inte är lika stora fans som, som jag och Jonas är, så hoppade vi ju på den här möjligheten självfallet. Studion som vi har. Det har spelat in många blåvit-skivor tidigare, både med Troublemakers och Englaskaran och lite andra grejer. Så det var ju på tiden att även Destiny fick göra en blåvit-låt. Men det är ju inte bara att skriva en låt och skriva en fotbollstext till det och tro att det ska fungera. För tanken är ju att det ska dels vara representativ för vad Destiny är, givetvis. Men också att den som kanske inte känner till Destiny ska kunna sjunga med i den och tycka att det är en enkel och gungig låt. Så det gäller att hitta ett koncept där. Så jag lurade ganska länge på detta. så Ja, det kan ju vara... Eh, någon gång mellan jul och nyår för två år sedan som jag satte mig ner och, och lurade ut några enkla riff men som ändå var riktigt eh, Destiny-stil. Eh, totade ihop det här på ett par dagar bara och sen åkte vi ner till studion, hela bandet. Jag visade eh, grunderna för allihopa och sen repade vi in det, arrangerade ihop det, spelade in det alltihopa på samma dag. Och sen eh, satte sig Jonas och Henrik Pettersson och totade ihop texten. Och allt var inspelat på två dagar när gick ner dagen efter och la lite extra gitarrer bara. Som är väldigt viktiga för låten givetvis. Och låten hamnade då på plattan Blåvitt, bäst i Sverige. Som släpptes i samband med att Allsvenskan startade det året. Det är väl två år sedan tror jag. Och vi gjorde även en video till den här låten. Och det var ju Backstage Productions som ju filmade den också. Stod uppe på... Ramberget och hade hela Göteborg som bakgrund. Och så fick vi lite filmat material från IFK Göteborg själva då. Så det skulle liksom ramas in med texten och alltihopa. Så jag tänkte jag skulle avsluta hela det här programmet med att du får höra det nyaste som är med Destiny idag. En unik låt på det sättet att den är på svenska alltså och att den inte finns på någon Destiny-platta. Men innan... Jag avslutar så vill jag påminna om West Coast Rock Festival i Kungelparken den 9 september. Och jag vill också tacka Pirate Rock Radio, Sveriges bästa radiostation, för att eh, vi fick möjligheten att prata om Destiny i det här programmet, det här sommarprogrammet. Och jag hoppas, som sagt, var, att vi syns på West Coast Rock Festival den 9 september, missa inte det. Här kommer förväntan stiger med Destiny. Jag heter Stefan Björnshög och önskar dig en trevlig fortsättning på sommaren.